Psalmul 65. Strigați lui Dumnezeu tot pământul. Cântați în numele Lui, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale, pentru mulțimea puterii tale te vor și și tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numele tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu înfricoșător în sfaturi mai mult decât fii oamenilor. Cel ce preface mare anuscat, prin ruvor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de el, de cel ce stăpânește cu puterea sa veacul. Ochii lui spre neamuri privesc, cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe într o sine. Bine neamuri pe Dumnezeu nostru și faci să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cercetat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, Precum se lămurește argintul. Prins unei pe noi în cursă, Pus-ai necazuri pe umărul nostru. Ridicat-ai oameni pe capetele noastre, Trecut-am prin foc și prin apă Și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa ta cu ardări de tot, Îmi voi ție făgăduințele mele, Pe care le-au rostit buzele mele Și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arder de tot grase voi aduce ție, Cu tămâie și berbeci, Îți voi jerfi voi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăutat cu gura mea. Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luat aminte glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu, care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine.